a oh. Allah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tebiahum bi ihsan ila yomiddin të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet i takun Allahut azzawajal dhe sapaqe dhe bekimet e ti qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familin e ti shokat dhe të gjitha ata qën dikin këtru gderin ditin e funit të kësaj bota shukua e stunderuar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 të jetë edukuar me kriuesin e ti, dhe kjo kanë nënkuptuar disa pika, në bitë cilat ndërtojt edukata e njeriut me Zotin e, e ti. Aja që kemi përmendun të akimin e kaluar, ka qenë pika e parë dhe një pies nga pika e dytë. Një Do të tëtë, një njeri që tjetë edukuar, një besimtar, një besimtarë, të cilë të dëshojnë tjetë edukuar me Allah na Zogjelë,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 Sa kimi në nëvojsh në kuënë në në këdërtim të përmirsu hëmi. Nga se yurru lëherë, në i të dëshërujmë aqë që Allahë gjallë lëwalë e urën. Në i vëna pëlqenë aqë që Allahë gjallë lëwalë nuk e donë. Ndaj duë që në këdërtim të përmirsu hëmi. Nga se nuk është edukatë më Allahë në të barëkë u ta'la, kër Allahë subhanë u ta'la, për shambul, këndaluar, këndaluar, që vetmohet një burr i huaj me një grua të huaj haramosh ja Për shembull po po po kaloj çaste të mira un po kënaqem po kënaqesh më çallosh i dhëruar ose për shembull shembull çik kimicik edhe në të kaluarën një njeri do ne bë dorësë e kodrësi që të bëhet shumë mbrojtore e dorësë të dëgohet anë e kënd vendit për dorësmën e filanit duke ftuar shumë musafir Por fatë kje cështë në atë që Allah nuk është i knaqër. Apo në përzirët e burave dhe grave, në zhveshje, lakurisi, maramence, përdërim të alkoholit, e vëprimet të, të të të shëmtuara. Dhe të më ndësë është duke u knaqër, në konë kur zotit i është duke e uretur vëprimet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Ndë nuk është dukat më Allah në gjellë ho'ala që të dojmë atë që Allahu e uren të haramëve të nërëshme si kur që ndodhë të, të lidhet zamra e njeriut Allah në afalt me në më thonë atë që është ndaluar. Përndaj, kjo është pika e tret e temës tonë. Që të ruan dëshirën e ti, të ruan vullnet e ti. Nësa pika e dy që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 Kto janë pika që e përbëjn edukatën me Allahun azhajal? Të ruajmë komunikimin dhe sjelljen me Allahun xhallahu ala apo të ruajmë zaman të cilët e kthyer ka Allahu xhallahu xhlalu vetëm, të taruajmë dëshirën tonë, ambicet tonë, të ruajmë që ato të jenë në përputhje me atë që Allahu xhallahu xhlaluhu edal. Kë që përbën edukatën e rrobet me Allahun subhanahu wa taala. Ne duhet gjithmonë të kujdesemi në këtë rrym, që mos timi nga ata të cilët fatkeçisht për dëshira të ulta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 Çdo kur duhet ta mbikëqyr vetën e tij. Çdo kur duhet ta kontrolloj vetën e tij, ta në kuadrin të kësaj, ta përmirëson vetën e tij. Normalisht, ne kemi kaluar, të kaluar një jetë pak në shtatë kaluar në jetë pa këndryshë. Ne ka mësuar se kjo është e mirë, ne ka mësuar se kjo është e keq, ne ka mësuar atë atë, mirë po. Nëse kemi gabuar, le tash me feja apo na tregon se Allahu xhellahu ala, a të na ka mësuar se nuk është e mirë, feja apo do se është e mirë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 do që u asina dorsta punëtor të para edukuar me ta. Do që asina dorsta fëqinte të para edukuar me ta, të të tashijojnë idhcinë e kësaj para edukate ende duke qenë në këtë botë. Elëremo kur dalin për Allah subhanahu wa ta taala. Son nën çmimë dhe për buz duhet ta prjetojnë Allah na ruaj. Shikoni vetëm një sken për skeneve të shumta që do ndodhin at ditë me ata që nuk kanë qenë të edukuar me Allah subhanahu wa ta taala. Nuk është edukatë më Allah në gjellë vë ala, që zamër e jonë të jetë elidhur, dikun tjetër, të që në pengon nga namazë, në na pengon nga gjamija, mos me shku namazë. Ditë në gjikimit, Allahu gjellë gjellalu dhët i shfaqet kriesëve të ti, robëve të ti të mirë, dhëtë dhëtë dhëtë binë sejgde, dhëtë i përur në Allahot aso gjellë. Njësë njërë të pedukuar, edhe në këtë botë kanë tentuar kështut me reklama, me pa me tjashtë, me ju me realitet, të identifikuar si muslimanë. Nëse kanë punuar kondër muslimanë, vëtë këtë sishtë, i kanë dëmtuar muslimanë, me ndojë se me këtë pedukatë në këtë botë, së kanë pas edukatë me Allah në gjellë uara, duke di se Allah u për ishe, Allah u për edinë që ka përbënë. Dhe prapë u kanë bërë dë muslimanë, prapë i kanë shqecu muslimanë mundohen që e të një gjykimit me qenë në mes në musliman me aty, kënë se përshpëtojnë po bashkë me ta, pa edukat, të paftyrë më Allah në azogjel, dhe kur gjithë musliman binë sejgjde, Mohamedi sallallahu aleyhi sallam thëtë, sa atyre do të shëndrohet trupin një drast, pa në vizshme, dhe pa sa do në bësitë për para, apo nuk kanë mundë si nga si, nuk mundë të thehen, nuk mundë të thehen, para la gjelë leo ala,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 duke e mërtuar islami e mërtimet të ndryshme, duke munduar që muslimanët tua imponojnë një mënyrë të saktuar të islami që përgjigjit me epshet e tyne, nga si ju përëngan islami praktik, ju përëngan namaz, ju përëngan shamija, e tashme të ndëtuar në imponu në islam pak më nërryshe, duke e mërtuar me amra ndryshme, në këtë mënyrë me e deformuaj islamin, Nuk mund ta bën kët. Nuk mund ta bën kët. Ne u thimi se gjitha për për të gjitha përpjekjet për ta deformuar Islamin, për ta reformuar Islamin kuptim negativ, për ta ndryshuar atë nga ajo që ka qenë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ushim të gjithë atyra, të gjitha, gjitha përpjekjet i kanë të dështuara, ka se Allahu xhelleu ala ka marrë përsipër mund të këtë. Me pokta Megjithëpërpjekjen këtë botë ka gjendë të padukat mallon gënë lavura, si guxon ti? Më ndryshuat tekstin e Kuranit, më ndryshuat hadithën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Munduan që të më bëjnë më të vështirë kësaj të jam për muslimanëve. Kjo është një skejë rëndësishme që do të ndodhë në gjykimet. Muhamedi alayhi salatu wassalam përmend se të gjithë ata që janë antar të ummetit të tij, të gjithë ata i pretë Muhammedi sallallahu alësallam tek një burim i ujët që vijen nga gjeneti. Laj përgëzimi për ta që po hynë gjenet. Dhe thotë Muhammedi sallallahu alësallam se unë do të përshëndes gjdo kënë pëj uve. Dhe unë do të japë të pi nga dora ime gjdo kujtë pëj uve. Dhe thotë Muhammedi sallallahu alësallam duke i dhen ujë u metit tim Shfaqen dhe njerëz Disa figurat Saktuara Dhe Muhamidi sallallahu ala sallam Esha se me lajket Pëj pengojn Nuk pëj lejn të afrohen Të këburimi Atër Muhamidi aso më thot Duk e intervenu nga Në zemr e mire ti Ummeti Ummeti Ummeti jam jenë këta Këta në me të jam, lerë, lerë i marë Qëfar thënë me lajket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 se duke shkuar në tyrë bënë te që plëcojnë dëshirët të tjene. Allahu nuk e dënë këtë vëpremë. Andaj kush e bënë këtë vëpremë, dhe kush imësën njerëz më shkuar, është i për dukatë. është i për dukatë, ma dhanë gjallë levala. Si nuk është i për dukatë. Allahu subhanehu e talën e ka qilë dërën. Wa idha se lëka i badi ani fa inni karibë.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 në emër të shërimit, në emër të hajmalijave, në emër të falit, të keqëpërdorin halet e njerëzve dhe deret e të shkredhve. Asë janë këta pa edukat me Allah në gjellëvara, pove Allah. Ka se Allah këtë e urran, Allah këtë nuk e dan, ose veprime të tjire të ndryshme. Andaj, për qenë me edukat me Allah në gjellëvara, duhe që gjithë mund timi si kurse Allah u dan, Për shambull, në no është të pak e fështirë, Allah e fështirë pak, po, më bani halal. Në shambull, du me sir, bo Allah e për qëllin përmisimit e kam. Allahu Gjallat Gjallahu ka kriuar zëfëmër, e ka kriuar flokët, e ka kriuar fiturë në tërë që konë, e Allahu Gjallat e ka kriuar. Da Allahu Gjallahu ala ka kërkuar që jetë e jetë e mbuluar, të mbuluar, Vallaj dalja e zbuluar në rrugë. Kam frikë se mund të jetë një lloj pa edukatë me Allah xhela xhela xalahu. Për shkakun, fadikush packa kogolet tesha ni harën, ç'i një shembull konkret. Nëse dvin ti musafir, dvin musafir. Pasë shikë kamë rëndsi, më, më, më rëndsi zemra është, s'është më rëndsi tesha, dikush sot sot më rëndsi është zemra. Zemra paç me kon. Sa është më rëndsi shamia i so komë shamia çka buin. Tandim këse fjalshëm. Mir. në qësë nuk është më rëndësi, shamija, harni, ekstumeral, së më rëndësi, Allah u përët kërëndësi, andaj e ka bërë obligatida. Theemi përshamu me tarni, më safer, edhe me dalë me pijama, me tesha gjume, qëka këgallë, tesha shtë, se e më së pëmdo këtë, qëka kërës pëmdo, ok, të më lukë, ashtë tërpë, më arrashtë, më arrashtë më shku kësë, Ose për shemblë, një nën me e qufë min shkull, apo e, është dimër të ashtë me qufë me të shatë verës, ku e kinonën të? A, të ka, a kinonën të, as kinona. A thënë që shtëtë? Pa thënë prapë, qështë nuk thënë? Me e qumë pijama, është edukat me qufë min me pijama në shkull, ose matë që e, e, nështë e vishë në lështë a palëton që pas larjesë qi veshën me shkumë të në punë dikush në shtatë sabah. Ai thonë, "Ti ke lut, çmënje. Ti shka, ti shkëtesh ajo. Unë ju mloq komplet. Nuk ka shkëtesh këtësh ajo." Apo, andaj në një ndër përditshme i ndrojm kuptimet. Kur vjen puna për fe, tësha skorancë. A kur vjen puna për darsëm, për shkollë, për punë, tësha dhe bajegi korancë joftë. Qish po duket, qish po shkon. Ka sorthë dukot, nuk është e përshtatshme kët këtë me shkumë këtësh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 Ku është të dukata me te? Ose si kurse e kam përmend, në disa ratë, pune në mazit. Parëmënë, për shambull, një nën e shtrirë në shtratë, një babë e shtrirë s'mot, plak, dhe kanëve për një gotë uj. Thratë, o, oh, bia ime, një gotë uj, një gotë uj, në ratë, në ratë, jë është thapë për një bardakuj, për të thërretë, të të të shëvala e prit pak, se jem duke i regullu thëndë, jem zonë në herë, nëse të shëtë i kushët, se jem marre, se jem marre për thëjë, marre i baba për i bardakujti, a thëjën, se mërë që ka, letë prit pak, letë prit pak, a i pëthrat, a i pëthrat, qështë, njët nuk e kuptojnë, qështë nuk pëjë përgjigjit, babës për i bardakujti, atë njëtit atë atë skrete, ta qikut, edukatur, të po? të Kër kalojnë ka gjemija, hajja ales salah, eja namaz të ratë, të të pretë të zotë se njerë jemë thajtë të ndrejtë, një më dzojnë njere, kom pun njera, e kja është kja. të dukatë kja, kështë të du të mi mocenet, kështë Allah për të ratë, ma dje baba plakë kërë thyrë, ajo është nëzërë, ajo është nëzërë për uj, Allah është të nëzërë për namazin tër. të të në Më sipër blu. Andaj po thotë hajde të pagoj, hajde. Hajde të shpërblej, hajde. Hajde me të pështuë e. Por valla ne jemi në zonë. S'kam Wagner. A shkë edukat? Unë po të mundsoj me çka lë pastaj pasoj kërap. Tashu do të më kuptojnë këto jëra. Andaj përkënd na duhet edukata mallon që leuara. Ti më të edukuar. Duke ditë si më komunikoj me të. Duke ditë ka me këtyn zëmran ka Allahu azogjel, që të kuptojmë se vetëm pa Allahu nuk mundem. E jo ato falcote që na vinë zakon e shprytje, më kalshu filani, më ka braktise dashura, du me bo vetë vrasje, ka kue ki zemrën ti, ka dashura, po së të ka kriwa ja, nuk është e zotit. Dëtë me pas zemrën e këthime, ka Allahu gjellewala, Allahu gjellezon, Allahu gjellezon me këthi zemrën dikën tjetër,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 Rab i edukuar me Allan, sa emërtim i bukur është kërë, e lësë Allah në gjëllehu ala, që kështot të edukuar të njihemi, të ka Allahu gjëllehu ala, dhe në emër të këse edukate, të thirimi, edhe atë ditë kur të në delë shpirti, por edhe atë ditë kur dalim për Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në ruajnë nga gjdo dhe vijim, nga gjdo shkatrim, nga gjdo qëroditje dhe prishe, nga gjdo keqëbërës, Allahu për të në ruajnë. E kë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 Filojmë me inkuadrimin e telefonatëve të, të juaja. Dhe sa më bëjnë me dijen nga regjia, që nga koha e pauzës është një shikuës duke prit në lidhje, andaj e inkuadrujmë me një herë? Selam, alejkum, hoqë. Alejkum, selam, rahmatullah. E, e, e jë në në dëgjusë jujë, e dhe që deshtam një fire, në kom pyqje konkrete, deshtam një përshëndet, para një djovë dite, këm fire, këm posë një, një loj problemi, të të të Më mujt në qujt është që në dhejë Se që më sanë të kota ha. To ka dhe është Allahu jëmë bidh për zotën Për desin e juj Edhe elhamdulillah Për Allahot jëmë shumë mirë Edhe Allahu jëshë për dhejë Njëre më të më në shumë hëgjë Kjurë edhe krejt Hoqëllar që për në mëni Elhamdulillah Eftit ju falë Fjallëve të Allahot Shumeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ka deshtë Allahu jëmë shumë njërë. Tamë në, Allah të forcovë të Allah, ty edhe gjithë muslimant e tjere, Allah i shërofë që kam probleme. Allah i shërofë që kam probleme. Ammi shë Allah, me kaldu brejtë nuk e kona së probleme, ho e që bëj blise është i poshtër, edhe një bëjke problemet shumë të më bëja, gjithë problem që më kapke, e letësha me Allahun një, edhe besa që më dheke shumë i, i, i vangëll aj problem që تشتاقيره الله اكبر شتي انا كيت مستمان بالبوطه الله اكبر الحمد لله الله اكبر الله اكبر السلام عليكم الله عليكم السلام الله اكبر كاين من التليفونات تيتر سي دوك التليفونات با انكوادروهم ورناني الله نور الله السلام عليكم وعليكم السلام الله في مرتبوني فيكيه Dhe, që të me, Djeta, so me di të di Gjëta që me radhik me këmë e di Po? Po, rëdë shi që shmi a bërë Me më su që të u Lërgove që pak për televizionin yeah. se po ushtan shumë Dhe, me radhik me këmë e radhik Po, fa për në dëgjëm, falë Allah Që shmi a bërë me, me, me liber A shë të dretë mu falë me liber Mu falë me fa, liber? Po, të jetër? Po, gjëhesh po, të afash alë zhëna Ah, inshallah tregojmë tash me izin Allah. Allah os problem. Thank you for your. Specian ndodh njerz me na pyet, "Hoxh, nuk po kam mundësimi të mësu dat, më një herë, po zgjatet pak çështja e mësimit, dua të pak fshira a bën më falë me libër." Fillimë duhet ta dimë se për tu fal ndfillim nuk kështë të zohet që të idim kret lutjet. Nuk kështë zohet. Andaj, nuk është kështë kret me dit. Do të më fillu dal nga dal. Do ke fillu nga më e rëndësishmja e pas taj me rathek lutit e tjera. Lutja më e rëndësishme në të gjitha lutit e namazit është surja fatiha. Me dit, Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Ar Rahim Malik Jomidin. Kjo është më e rëndësishme. Të gjitha të tjera të pastaj mund të presin një kocë caktuar me decimë. Andaj unë preferoj që fillimisht të insistosh, ndoshta edhe edin surën Fatiha, me të mësu surën Fatiha njëra. Dhe falojmë të. M'kim kur i thuj elhamdulillahi rabbil alamin irrahmanir rahim maliki yawmiddin kthe. Kush ka të ruku, është e lehtë subhanallahu subhanarabbil Subhan, adhim, po thuaj subhanallah. Nuk dimë Subhan, Subhan, të thon subhanarabbil adhim, thuaj subhanallah 3 herë edhe të qop për rukus. Shkon sejdë Edhe nësit e thuj subhanë Allah, nëse nuk di me thonë subhanë rabel adhim, ose subhanë rabel Al ala, nuk di me thonë, thuj subhanë Allah, subhanë Allah di me thonë gjithë kush. Kër nëllën te hiatë, nuk edhi te hiatën thush, nuk edhi salavat, nuk edhi doatë, thuj subhanë Allah, elhamdulillah, Allahu Akbar dhe jep salam. Ma mirë shkështu me me pru, dhe me insistu me mësu ma shpejt, se sa me mësu vetë me liberë. Se një kërë dhërë me liber, të një shtyët, nuk kërë një që ka nevojë më, më, më mësu, kovë a kada kada, se mëse povej ka me liber, edhe nuk të preferaj më falë me liber, por të preferaj që me fillu me atë që din, me atë së din fillaja, dhe insisto që sa so ma shpejt, nëse nuk e din surën fatiha, me ditë elhamin, mësë e sa so ma shpejt elhamin, që ta inkuadrosh edhe elhamin në mazën, e pastaj dan nga dal, atë së din inkuadrojnë, Mirë pa më, më stuj që e praonë më së bëjka me li për së përfaneqë. Jo, jo, më së në namazin. Më së namazin, po thëmë ma atë së din, po o gjë në nuk di kur që. Adin me thonë subhan Allah, adin me thonë. Po di me thonë Allahu Akbar, subhan Allah, subhan Allah, subhan Allah, shkon në ku. Qështu falëm, fillim? Vëqë, bështetën Allahë në zë gjelë edhe ndije se i manë kë namazë, duhet ma shpetëm suha. Më në që këm njër është ma e mirë dhe me e preferuar, dhe me e efikase për ty, se me unë bështetë në liber, Allahu edhe në më smilëm. Kemi edhe një telefonat tjetër. Allah, salam, aleikum, salam. Abën pike Por, në pike ojë. Po, vërna. Emre si ara. Qysh? Si ara. Si ara? Po. Po? Abën mjallon na i smije, moslimën. Po, po, qart, qart. e qartë, e qartë. Edhe abën nëse... Nuk kërdeni për që të qepem në sëmë, mas alternatia tërë, se e kom një edhe nga përgjyshëmë. Po, po e qartë. Salamu alaikum. Aleykum salamu alaikum. Wallah, si ara, këto transkriptime që po buhën e për internet, ose për libre nga arabishtja, po humben shumë nga kuptimi që e ko aralisht në original.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 Nuk edhim duke të kemi edhe telefon të të tërë tërë të keprit. Të të të të të të Alo, nëmëra ma. Nëmëra ma. Uri me për emisionin. Falemënderës. Kisha një pykje. Po, urnënë e? E kam një vajzë, pës djetë. Po. Edhe fletë flet bukur pak shtë të fjallë t'i kuptonë gjithë, edhe fletë këtë me i thonë nësot bukur pak t'jallë i. Po. Edhe... Po më thonë, si të të të të kënojnë i hodhë, ose të të të shkrinë të një me shisa, hajme lishë, shisa sen, shpa, po unë e jem kundra këtyle. Po, po. Ska po më thotë, të jam me shkrujtë, dikote i hodhë, apo ka me vëndi të qka. Po, inshola, ta është të japën përriqë, inshola. Ta është javë përriqë. Mirë, natën e mirë. Na, natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Fmi të dvjeq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 më konsultu me ta. Ka mundsi nganjhere kondinë defekt dikush, ke dikun tjetër, të të po i shfaqet për shembull ke dikun tjetër. Njëri mendon se problemi është me gjuhën, po ai kanë kuptuar se problemi s'enka me gjuhën, problemi është me diçka tjetër. Ka si një rast krejtësisht kompleks ose interesant, do të thot për bariati. Ëndermënej duhet me ishtër mundësit për me shkuar tek do të thot mjek kompetent për këtë çështje. Gjithashtu aja që duhet ta kuptojmë, se në qofë, se dure me shkodhe të hoqëja, nuk prishpum pëse jo, me shkodhe të hoqëja, për jo të ata që shkrujnë hajmali, jo të ata. Ka dhe sa gjelartë shkollum të ashtë jenë, elhamdulillah, kanë përfëndu në botë në arabe, kanë su, jenë të shkolluar, të formuar, të pjekur, dhe ata përdorin metoda të lejuara fetareshtë për t'i kënduar dikut Kuran. Ata i këndujnë dhe porosicin me kshillat e Allahut azhher dhe te pejgamberit alayhis salam andaj duhet me i gjet togjallar mundeni edhe pasi misioni me telefonun regji, e regjish qe tu ajapi numrin e ndokut nga togjalla qe t kontaktoni me ata inshallah dhe te lendo in termin caktuar per shkutja ata per shikuar se mos vall ka te bëj me ndemsysh qe se ndemsyshi mund ta pengon fmijën nga te folurit po mundet me qen nga msyshi qe esh i penguar nga te folur me pru edhe me kuran po edhe me mjek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 çë vuajn gatolë sallon xellorat, çë tualetset dhe tua evitoj dhe lërgoj atu. Kemi telefonat çetar? Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Ah, vajdar, çfarë kam ne problem, tront e mode çë ai preq shumëisën e njerëzve. Orna ulno. Problemi opshet. Mos e shqiptarve dihet, mos e mode shqiptarë janë dy fytyrsha. E dy fytyrshat janë më vësë se çafirat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 Nuk e fatë mirë, filane, zotë i kështë, ta veçë që si shqiptate ki. Ta hmm. nuk po mbunj me kuptu, ka që se shkallë e tronë. Qështë me thonë, budalë alëki, me thonë, filane, zotë i kështë me emërë me cekë, kështë zotë me thonë ti zotë, ati zotë, ati zotë, ati zotë, ati zotë të veçë të nejë këmni. Ta, vejt, hmm. ta hmm. shpo mbunj me kuptu, asë një gjuhë, asë kërë këmë bërë, të se thonë në vështë e nga. E qajnë, e qajnë, e qajnë. Qa du të mundunat me do një përgjigje? Mendojnë. Me... Fajtë nërët, Allah e shumë dhe eftë. Amin e të jullë, Allah e shumë dhe për inkuadrim. Filimesht, une e vlerësoj, dhe me thonë, brengën dhe problemin e shikuesit të në vlahët të në që në telefonoj. E pësë ndë është ta, nuk endajmë një të në mëndin për masën e madhët e shqiptarëve. Po, nësë shqiptarë kemi probleme, kemi defekte, kemi të meta, dhe fatë këtësisht ato dhe përnashtohën dit për dit, për me gjithat, me gjithat, me plëtë respekt me shikusin tonë, po nuk pajtojmë se shumit se shqiptarë janë dyftyrsha, nuk pajtojmë me këtë, dyftyrsh me qenjë dyftyrsh, muna fekë, hipokrit, kjo është fale madhë, dhe në qëfë se shumica e, e puplë tonë, shumica e puplë tonë, janë dyftyrësha, atër ne duhet veç me pritë në i gurë, me në rapë i qilë, me në amyut të e laot tonëve krejtë, ku një ven ketë janë dyftyrësha ose shumica, që ka vyna i ven mavto? Po, ka probleme, ka dyftyrësha, po valoj, ka bëllë, edhe ka probleme, ka njerë që rejnë e mashtrojnë, po sa dushë, mirë, po me gjithat, me gjithat nuk më në që shumica. Muhamedi sasona ka mësuar që mos ta përdorim kët fjalor. U shkatrën kët njerëz. Kët këtrin injo uprij. Këtë, këtë, këtë, këtë dy ftyrsha nuk bën, më thon. Po mundon që të përhap shumë. Puna po shqetson kjo përhapi e dy ftyrsisë si shprehje mirë, me thonë. Po, shumisa, dërmuse, më thon. Po shumica masa dërrmuese, thonë që fatalesht ka një problem përdorimi në kësaj shprehje. E dyta, edhe unë pajtuem me ty se tek ne përdoren shprejje që bin desh me fin. Dhe fjala zët që përdorat, pa dëshim se ka zavënsime, përshama zëtri është me e but, se sa fjala zëti filanë, zëti kjaftën. Dhe di që plët i ka provoku prej muslimanëve kjo shprejje. Kjo shprejje. Ma dje, ma e rëndësht një produkt që delë thëtë zëtë në kushin. Që është zëtë në kushin? Ose zëtë atia, këto shprejje pa dëshim nuk nuk këndë matura Nuk janë përputhje me ndjenat dhe emocionet e shumicës dërmuesen këtë vend, por më gjithatë të përdoren. Po nuk janë këto vetëm, ka të shumë të tjerë që janë ndoshta më të vërtira, më transaktue të përdoren. Andaj na duhet me punon këtyre që të që më e përmisuh këtë shoqëri, që më e përmisuh do të thotë rrethin ton, vendin ton, të kemi një rol konstruktiv, dukuh përpjek dukuh angazhu, sa nëse ne rrim dhe akuzojmë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 kjo nuk bëngështu, pëthuje këtë, duke ofruar alternativa, duke ofruar modele të përshtatshme, të lejuara fetaresht, që zavëncojnë ato që janë pas taj të këqijet, të shëmtuarat, të ndaluara, të qëta këtu mund të i bëjmëni. Andaj, dhe qëfëse ne demoralizohemi, dhe qëfëse ne shgënjemi nga kjo mas, shgënjemi nga vëmrimet e tyna, atër pa dushim se, po, pa dushim se uh, dhe të izolohemi, dhe t Edhe tkëshia do të marrin hove edhe më shumë. Do të rriten edhe më tepër. Dhe nën në tjetër të nuk ka kush i mëson gazetmit, ka i larguar unik. Jo, duhet të më parzim. Allahu xhëndevalla ka dërguar pejgamber në shoqëri që kanë qenë shumë, shumë, shumë madje pa krahasimisht më të devijuara se shoqëria jon. Dhe pejgambëri është përzim me ta, e kanë atë me ta. Ai u ka ful, e i ka këshillu, ka se kjo është fëja jon, kështu duhet të bëj. Po, më mësuj plan nga ato që prodhojnë këshpije përshambu, duke dinë që koti është katëqe. Ato s'i thon Zoti, ose kanë përcjm Zotin ton. Po kuptim Zotëni, ai dhe arsyeton kët punë. Saçi vëllai dosh më mirë prodhën kërcion. Prodhën kërcion, ose përshëmë thinias më titullit, lopse më Zotëni. Ka titull doktor, doktor shkencë, ka titull profesor, ka titull inxhinier, ka titull arsimtar. Pse më bën boshtë titujve që ka merituar, ka ka investuar para titull. Therrën e boshtë titujt që s'mamir. Sësa me e thirë, me i barazu krejt. Zotë i filan, e ka kry shkollë e mesme. Zotë i filan, akademik, për shambull, i antari akademisë së shkenceve dhe artëve për shambull. Dëtë me një titull, sësë barazu të kjo. Në këma në barazu kështu. Andaj, ma mirë është kështë fjallë në zotë ria dhe zotë me he krejt, dhe me i thirë njerë në basë të titullëve. Kënë kështë në qmim. Në kërku Për po gim shpirt të përshtatshme që edhe janë të përshtatshëm për njerëz, por edhe bëjmë klasifikimin e duhur mes stresëve të caktuara të njerëzve, mos mi barabartë të gjithë me një në shkollë nga se nuk janë të barabartë, sipas punë e bazës titujve, në bazë të cilësave që i kanë. Onda duhet të punoj, duhet të mo angazhoj dhe me len Allahu jelleu ala, inshallah, japën produktet e, e duhura. Shikohet ndëruar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 Teter të shqecim, a ka diqka përreç kësaj, a ka nëjë problem teter? Të të jo, nuk obesh. Te ishat po i prejen, fisonat po i prejen. Pa, pa, prasha. Mirë dëlaj, më shohet t'asht t'japin përgjit një shohet. A kom? Shahat. Po? A kom në simë në Asarupak më shonë për këtë. Po, inshallah, dhud... do t'më ndohem një shohet. Oke, fa më dhejtë, vëzitë. Fa më dhejtë. veprimet e kënaqur për shemb po sheh një vizë si e prerë me do të pjesa e kërthizës të datë 9 maj po sheh fostonat prej po sheh min nënnder gjitha këto të asociojnë në një veprim të caktuar gjitha këto na japin shenja çorta se kimi të bë më një problem që quhet seher ka mundsi që do të thotë po tentuohet po tentuohet nëse vetë nuk kanë dot dhe shpresoj që kështu të po tentuat që grua sënde do të të bëjë ndonjë keqje. Nuk du tash këtu të na shqetësonë çka po bova kia kush ka tendenca. Na du tash më rut. Un preferoj që patot kët problem të shkoni së bashku me gruan, aty të shfasheni, do të thotë njëri nga hojallarët që mirët me rrokje. Me lezim të Kur'an sikurse ai ka dha më herët. Nëse nuk dini, mundeni nga reagjia të merr numrin e ndonjërit nga ata pas përfundimit të emisionit inshallah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 Po jo totë më të faltorit, at, at, at, at, at shku të faltor, as ata shkuën Hamalia, as at, ata lypën emnë babës së tnoncë kështu me radh, jo tek ta më shku. Po dojellon e shkollu të devotshëm të cilët padurën metodat e pejgamberit sa sallam, metodat islame në shërimin nga këto sëmundja duke kaduar Kur'an dhe vetë Kur'an. Kjo është ajo që mund ta them lidhur me këtë çështje. Ne kemi të radh tjetër unë? Senalar e senalar. Aleikum salam. Al Uh, dëme thonë kështëm, ma më shkodë e gjithësare. Ma më shkodë e gjithësare. E dhe t'i zemë një durë, për i kërojë të e krejë durë, a këmë të këtë. Po? E të që ka thunë dikush që është një njëtë goranë. Po? A, a të shërën, dëme thonë, që shërënë paralizën në bioenergjë. Po? Po? Ka marrën jashtë lëhavam apo Clara, apo ne shkuat atëku? Eshtë short, inshallah tash merr përgjigje inshallah. Po, tash merr. Po, Selam aleikum. Selam. Ëh, specsh herë janë bër pyetje tek në natyrë për bioenergjin dhe mendon që janë dhënë përgjigje të mjaftueshme.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 Se so, nuk kemi të bënë me falas, me magijas, me kurqë. Thjeq është veç vëprim. Nuk të kërkon e mënë babas, as të mënë nënës, as nuk të shumë në shkas, nuk të jep uj me pijas, kurqës. Veç thjeq është në prekje të saktume që ndikon, që se vrenë së rezultatet dura, shkon. Nuk ka dhe shka, elen, nuk ka dhe shka. Më tje për që mund të thotë në këtëritim, Allah e dinë mas mirem. Kemi një telefonat t të të Dheshtë ta në të agoni fytje vojtë, uh, a, a ka, uh, ka të rëntë një motërë muslimane me shamin, me hapë një facebook, edhe me përdur një nërmal, me keq përdur, me pasë rëjtën e vetë, në të farë rëjtë. Qëta me pasë? Me pasë rëjtën e vetë, shëqin e vetë, në të farë uh, facebookë. Ta. Uh, Unë jë me martu me,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 Amar dhe ta bëj e zone. Masë si së gjithë dojmë drejtët e baravarë, ka edhe gruja edhe bule. Po, po, po, qartë. Qikash, e të lutë anë të reganë? E qartë, po, inshallah. Selanë e këmë. Ikum, selanë të larë të latë. Me hapë profilë që këtu më në Facebook, mutërë muslimane, me pasë rrethën e vetë, me përdojë që shë duhet, e kështë më rrathë. Kam fujnë për këtë qërë disa arë, nuk është të hera e parë. Ka dëso qërështë që mundemi me i përdorë mirë, mundemi, nuk është e pa mundshme. Por fatë këtësishë nuk përdojnë me i përdorë mirë. Dhe kërë poshojmë që shumë përdojnë në keqë, përna po detyran kjo, papje kuri e këture njerëzve, përna po detyran kjo përmaturë të tynë me thonë që adin qka nuk banë.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 burë ytë, gjithashtot, një musliman, i cili mundë me në gjulli gjerata në vendet e tjera, i cili mundët për shambull me u fornizu me materiale fetar në vendet e tjera, qëka i duhet Facebook? Në që se e përdor, pozitivisht, duke u ruajtur, nga e në që është endaluar, mundë të ketë arsuje. Mirë po, komunikime me, me, me, me tjerët Imagjini tira, e fotografi, e shkëmbim me fjalësh, e ku e di çfarë, e mësimë hadithe, me tërth, po kjo nuk është e preferuar, madje nuk është as e lejuar. Në veçë ardhi që po ndejmë që edhe motra muslimane Meshami ka vendosur vendosur fotografinë saj në sajnë Facebook. Çka i duhet aja? Kujt po e reklamosh? To nuk mor fond to, kto, kto veprat pa motrat, pa pjekura nga ana jon. An dashj edhe burri, edhe gruaja. Nuk duhet më të provokuj njëri tjetrin me këto veprime. Kë apora. E dyta, unë e kuptoj, e kuptoj ë, të ndoshta revoltën tënde pse të burri ka hap. Por të keu në burresh pak më tjetër, ti e më e ndihshme, vajza, prezenca e gruas në Facebook është shumë e ndihshme. Edhe pse nuk ka çetutas burri. Ne jose komunikojnë me gra të tjera këtu me radhë. Sa shirrja kanë pa njerëz ti Facebooku. Ka hajrin tënd se për dore drejt. Fill po Në çose ka alternativa tjera? Ka zgjidhje më duhet më shkoën tjera zgjidhje më mirë është. Dikush atë ku më çel Facebookun, vallahi se po ngelë gjërat, vallahi. Të ki mundsi më një faqe ku ka gjërat e pastra, s'ka fotografi, s'ka komunikim, he na atje me ngelë gjëratën. Ruaje vetën nëse sot ke mundsi. Që sa ti çka nuk po shfaq atje. Ajni fjalë, keni fjalë këtë merat. Wallahi nga ato që mvin pyse njerëzit Gjë problemet janë shumë të familjare, çka i ka shkaktuar Facebook-u është tmerr, është tmerr me të vërtetë. Në komunikimin e grave të martuara me burra të martuar, komunikim pa lidhje. Madje i cili arrin nga njërinë në shkollë që në udhë bilah Allah na ruti komunikim dashurie. A nuk e kupton kjo? A nuk e morrë kjo me po mosliman këto? A duhet të them që duhet të rruhen vetëm sa të kemi mundsi. Mos e provokojë të të ndëndë. Në qëfëze burit e ka provoku vetë në ti, fatkecështë, duku fund të ujra, ti mundon me erujt, me u kujdes, me e kshilu, për ju mu revanshu me te. E se kjo nuk qenë vëllaj kërkun ke, nuk qenë hajrë kjo pun. Aj me inat tënë, e ti me inat i ti, ku qënë kjo? Ku shkanë kjo jetë? E ti të të minivaz, apo, a, e shetë të komunikuate me një vazë, apo e unë për inat i komunikuate me një gjallë, subhanallah, nëse ti shkanë gjenem, e dhëmë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 ardhë pra do të them çka do bi ruem pe haromë me vërtet Facebook ose si çdo send tjetër çish përdoret çasto i marr vendime etike unë me këtë meq më i tashfton më fjomë më shkruf fjala të mira po më edhe me shpift për të ikën kur foli fjala të mira e lejuar më përdor kur shpifi e ndaluar është andaj Facebook ose si çdo mjet tjetër edhe pse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 Facebooku ne secë ne çopse, ne çopse hoqyllat e kanë hamdhën një faqe në Facebook. Si kamu përvetë atë punë. As nuk komunikojmë as kan, çpaku, po flas përëton time, edhe di që hoqyllat e tjerë kështu te kanë. Poresh bën mundsi që Rinia o çati, nuk po i giojmëx jamin, nuk po i giojmë në përligjerata. Ku më gjet ata? Andaj pyetë përgjigje, ligjerata, kjo është e tëra që bëhet. Po ti që skias me dhon kurs dvetas, kurs këqyras, kurs ngan, çka lipt ti atje?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 dy gjenive në internet e në Facebook, në emër të islamit, jo vë Allah, islami sa shkështu. Jo, islami një ka shkështu. Në mëndaj që duhet kemi frika laun azo qëllë. Dhe e që e thash me te po e dhe fund, në qovëtëse, borë i ka bërë shkelje. Te ke fundin në qovëtëse ka bërë shkelje. Nuk duhet këtë shkelje, apo në mënyrë të shë reciproke me e këthy. Me pas reciprocitet negativ me zdi bashardëve.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 Gruaja do më shko më dal përshtëpish do të më vë të burrën. A do nuk janë gjithmonë në raft të respektit, kët do të më kuptou. Por edhe burri nuk duhet të provokoj gruan din kët mos, më fol me dikën më shku atje dhe më prit pastaj që gruaja më mirë kuptou, më prit pastaj që gruaja të më bëjë sopër. Pse më bëjë sopër? Pse po e provokon din kët mos? Nëse vallahi Facebooku bëhet shkaktar, që më humb lumturia familjare, më humb disponimin familjar, s'ka interes fetar më e majt. Po çka dvi në valla, tonë gruaja jote është përpara çdo Facebook, çdo interneti. Familja jote është para së gjethës. Mendoj që kështu të më kuptojë gjatë. Mos e bosh kaq të ar Facebookun, ashtu të fitej nëse, hot mirë nëse, çka do të quft. Ka stërhnuat edhe pato valla. Amba nuk rnuohet pa pa pa ambient gratë familjar. Nuk nuk nuk jetuohet. Nuk jetuohet pa, pa pa pa pa knaci dhe razyllëk ndër familjar, pa këtu nuk jetuohet valla, s'ka jetas ashtu.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 Alban pato Baravlo A vet Allahu dikon gjykimit pse s'ke posti Facebook A vet jo vallahi se vet kanë Allah për kët punë Po të vet pse ka një mirë familja të vet pse ka një ndershmë të vet pse ka sekon këto këto të vet Ne mos e cënojmë këtu mos e prishim këtu punë për diçka që bëhet edhe pa të tjerë Andaj Allahu na mënduar që Zoti gjithësisht na ruan na ruan familjen tonë na ruan nderin tonë na ruan fytyrën tonë Vë, më duhet të xuzoj rosit që, nëse edhe pak po stonojm telefonatat edhe në këtë pjesë të fundit. Mir, po, kjo është nga interesi jon. Në kontekstin të kësaj pyetjeje atë bën edhe të shërime të tjera. Hyjë në këto këto çështë të internetit, këto televizorët. Këto gjëra jo nduk po tentojm, vallai jena duke tentuar, çuse gabojm Allahu na fal. Po tentojm me çësou për hajr. Po ndonjëherë më është dhënë për haj. Mu chu dikush tash me i përdot për sharr. A është edukat, a është e sjellshme? Për shkakun, ne hoj dalëjran atje. Munon të ngrati më sqeju. Mika duhet njerë të dihnë Allah të gjallë. Munon më shtu pej xehneme. Dikush marr më thon valla kë hoj po ndrejti shumë, shumë peqëry më thon. Subhanallahu. A është ndershmë kjo punë më thon? A është mirë kjo punë më thon kështu? Paj së dole më reklamu për ateje, asaj, asky, asky. O dole normal, tjesht, duke spiku fejnë e latë, asujel. Andajnë që zë të pengën, në zi e fotografin, me që nga e zonën të kevundet. Për jo në u dhëbila, la në arujt, me keqë përdo këtë kajrë, e këtë mirësi, për, për, për, për, për qëlimet të këqia, të tëllta, të ndyta, për provokime, për sëtsime, e kështë më radë Nga sa po e pengon harin vëllajt. Po e pengon, bien donjerë që ç'përdorin mjetet e të tilla edhe të prishët. Prishët knacidha, prishët, prishët çdo san. Ata e punologari para Allahut dhe hola për këspon. Ne duha të tash të kemi kujdes. Të ruhemi. Kto që Allah nai ka dhon, ti shuzën për begati, për mirësi. Pa të mundsimi, pa të mundsimi ban edhe patolla, ban edhe pato. Ban Nuk ban pa e mësu fen. Nësë përtyra banë Allah, banë pa to. Pra dhe të mundohemi që ti përdorim këtë mjetë si është mësë mire. Ti përdorim ashtë si kur në kamësu Allah Gjallahu Ala. Dhe të mundohemi që të jenë mjetë vetëm. E janë mjetë. Mëmeni kër banë të nevëreshme, të dëmshme, e luna brat e bratë mjetë, e zëvëzume të shtetër. Dhe jemi rahatë. Dhe jemi rahatë.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 Az me azin nga këtë veprime. Duhet me erud nga se familje për nevë është të shajnët. Andë nuk do në provoku azbure me këtë veprime. E aqëm atë e për ruhaja. Allah una përmërsoft. E në erud familje tona. E në erud Allah gjella fëtyrën. Allah në erud me konë faqe banë dunia e në ahirat. Kime edhe në telefonat. Sa më bendi në garajjia e në kuadrujmë. Urna. Sel selamu rëgjim. Aleykum selamu rëhëm të Allah. Me mama. Kam një pykje. Po, vla vërna. Në grue nuk e më rëzuminatën. Po. Shneha ondra. Një paraftyruat një grue. Nuk odo në pënua shkur, zho. Po, po, po. po. Kam në thmi, nuk odo në thmi një shkurat një rritë. Ndëshar në të që kam një gru, po ta me, me ditë qako. qako po, e, e, e qartë, e qartë. E, qartë, e, qartë. Jo taqtoçi përmban janë të ngjashme ato që thash edhe më herët, tek ajo që po i shef fustonat e prime kështu marad, e, e prum, nga më radh. Ëh çdo shqetësim i teprum, nganjëherën duhet mos më të marr xumë valla. Nganjëherën duhet më po ondër të keqe, kjo kjo gjë normalisht na ndodhen gjithë vendeve. Po nëse fillon me kund, me vërtet shumë e shpeshtuar, me shqetësime të ndaja pa vundna të parë syje, atë më me ndojse, mendojse në kët rast kemi ndoshta të bëjmë ndonjë tendencë, ndonjë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 Nuk no e di a kemi edhe në një plëtje nga... De... Orna? Selamu alaikum. Aleikum, salamu artë Allah. Nesta në bërë i bërë i bërë, është... Ndive me së telefonat. është paporës kë... Në farë ofertë së nërës për dië aze që është. A nështë haram, së në si bëshë në zimë në bëje. Së la ofertë Allah? Në shtë telefonat e zimë më balë. Po? Po flasëm kështë këtë ushtë më këtë duhet në ndeshtë përpare. Jo e që me po kashëm njerë që në kështë uhtë. E këta e ofëran vetë firma apo? Jo, s'kuptu vetë. Këja është ofertë e firmës apo e zemë më badit? Jo e të është ofertë, për po është regullim diska i telefonatës atë njerës. Aha, aha, aha, aha, aha. Po, po, po. Jo, në që është që regullim, atër pa dushim dikush e ka shkaktu kë që regullim Nukord normal më funket ontë botës papare. Ase këtu dikush është dukur dëmtu. Ku është ana nuk pe di. Andaj na duhet të shohu vetëm ofertat e publikuara nga ana e firmës. Nga ana e, do të thonë, ëh, pashëm si ose kura zë mobilose e pkosë kur do të çoft, ata japin ofertë ose vale për shembull, japin ofertë. Për të gjithë konsumatorë hyna, këtë javë kemi lirem për shemb më fol në jashtë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 ajo është më fort se vonë se viti si më me kompania e më i zot. Po. Se allahu të falë që na flosim në këtë pozicion. Edhe desha të hojë një pyetje, a ka bodic kanë drejtën thamë shkolave i në i FSD aminë të njëu diskut. Po, po, po. Po, qartë. Edhe edhe më shpjegojmë vështirë kaum të thii, pak më arti se çoha në klasën poshtë. Poh. Eh, existe com a escola Freza, a escola Faiconica. E meu outro filho também estudou. Poh. Ele cresceu já outra escola. Poh. Ele tá mesmo só que aí que sou lá baixo, a dizer que eu não quero dar à assistência de sociedade. Mas ele escolheu outra escola para ter acesso da luz simin, deve fazer outra outra, mas não hás que não tem. Alhamdulillah, poh. Eh, basta eu não saber excito direito na escola, tá que tá quem dá, e quem faz custos e ministria. Ellon do na doja sa i vojë sa ti s'm bolim. Fak sa haxhi i toksu mat besën e marrni e vaxme e është. Po, po. Po, inshallah osforlivt. Allah osforlivt. Allah osforlivt për vlerësimin dhe konsideratën për emisionin që me më zgjat më tepër, po për momentin kaqën mundësit. Më ne orë gjys zbashkë me juve nuk po ndërpëjem emisionin për shkak se jena lodhë me juve. Jo vallahi apo. Po për shkak se çdo fillim ka ka të fundin e vakt.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 do të, të dhe nuk janë antar i komisionit që çponën kadrëtim por Pondaj Fioltmira se inshallah është duke shkuar mirë. Po shpresojmë u bëo mirë. Inshallah Zoti xhellahuallahu ata që punojnë kadrëtim Allahu xhellahuallahu i ndihmon dhe jap sukses. Dërso sepse kësaj që ka ndodhur në Ferizaj dhe solazimin e tërë shkollës me kët nçonsën që e ka mëndur Sami, sigurisht që ndodhi më herët edhe në Mitrovic ku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 me dhun, nuk janë dukur mbuluar me parash me azë, janë dukur mbuluar me bindje. Andaj zgjohen këtë respekt. Do të thrashë gjithku këtu të botë. Të solvëzuan me këto motra. Familjet, e familjarët, e prindrit, e nzaësit, e kët popullit. Që thjesht mostin arsye të më vonë vëllai ministria. A jemi ministria ku na është? E kujt është ai ministri? E kët popullit është. E ky popull po e don Sami. Ane në të këthejnë e për shkolla Allah Shamin. Këse kë poplë për e dënë, për e dëshman që për, edan, për edeshman, e dënë, për e dëshman e ka dëshmu që për e dënë, a ne do të me respektu vëllit në poplët, në qofë se kandal për qëti poplët. Do të me respektu këtë poplët. Tërpë është me qitë vazën për shkollë e për, për Shamin. Tërpë, tërpë është, marrë është, me në gjënë venin tonë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 të ati udhë udhëzimi administrativ, që vërë përshamia. Nuk ka drejtë dretori shkondës me interpretu ligjin, se ka kujë a drejtë. Këdret e ka një ristët, të cëllët e studion ligjin dhe njojnë. Ata janë duke a thënë se nuk edhe udhëzimi administrativ, indzien nga ministija arsimit, nuk i apë kompetenca drejtërët me qitë vazin për shkondës, si apë këdrejtë. Dretori ka të ratë që ka me bështë me atërik v Do shtaj edhe me suspendu për kocës shtritit pe shkolla. Si vrerje për shkelën thotë se e ka bër. Asjë më teper. Pas të epër. Pas 3 ditën nëse vajza nuk bindet, e çan punën diku malalt. E pastaj ata malalt e kësubirin vendimin. Nuk mundet një drejtori shkolle të marr vendim me të privon një çik pe shkolla, sekonat kë drejtaj kët punë. Nga se shkollimi është e drejtë themelore, e çdo banor e, e këtij vani. Në skolat ai këndon me çit pe shkolla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 a jeni ju jen në shërben të poplit po, po shërbeni pra dëshirëve të poplit, se poplit po e dënë shamin. A në njësë Allah në manuar që momës njëm kur që të i kushën për ashtu për shkollet për shamin, se s'ka asë legjas o zimas, asë gjë që mund të këtë pun me enal, nuk të këtë pun me harru, kjo është urni Allahot azogjel, dhe nuk ka lidhja absolutisht, nuk ka lidhja kurgja me ligjet, nuk ka lidhja kurgja me mësim, nuk është bindje personale kujt i pengoshamia çka po të bën ngon ty aq çes shamin kry aq çes këpucën kry aq çizmen kry për ambient është problemi i jamë flemia me çka qesun në kokën time a rendesh më është kur vin shkoll a vin në nord duhur a vi çu jduot a msoj çu jduot çka më rëndsi po se duket duke mos sikuar shumë kvalitet në nxënësve ty ne e duke mos sikuar çfarë po ndodhet realisht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 Por kurse ro dhe folën për shamin nga se si pyetja ishte etil. e tillë. Ne sallanë mëmanduar se si këtë vajzë më e kthyn në shkollë. Me vedisua dhe edhe drejtorin, edhe departamentin për arsim pranë komunës, edhe ministrin, edhe kryet, me vedisu për kërkesën legjitime të këtij populli, me anuluqët uzim administrativ dhe me lejuën njerëz të lirshëm, mas 100 vjetve lirshëm me thonë që jena musliman. Kurçi më shpodoim. Aspe pengoj maskën.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 Përshkakton problemin vëllai çdo kujtim i çdo natyre. Ne tani dhe jemi bashkëarest ta çojmë këtyvi për para. T'punojmë për të mirën e tij, duke respektuar të drejtë e çdo kujt. Me Suosa do të të asaj qoftë normale. Andaj shumë normale është pardesë një vajzë e banshamin e saj, vjen në qytet shkolë, spendon kërkan, nuk dhënon kërkan, nuk e imponon kërkujt, dëshira e saj është lëma ngjit. Pse mërdut me më penguti, për arsye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 nga këto nga këto veprime. Qëse si a kemi kërkujt bash vallaj kët punë. Kërkujt bash nuk a kemi mëna mëna shtyp e mëna nënçmu deni kët mos. Si kemi bash kërkujt. Andaj edhe kemi drejt me undit fyem. Kemi drejt me undit ofendum. Po, përjashtimi i vajzës nga shkolla na ka ofenduar, na ka fy. La kimë dal mundi këtu pse? Për të fën arsye apo ne për të fën arsye. Pa kur jo heq. Pa kur fën arsye.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 Allah jalla wala nauzuft ne na ruajt nga dënimi nga dënimi kjo që mund me pretoni popull që lufton feneti e lufton besimtar të besimtarve të tij Allahu na ruaj nga ky dënim Allahu na ruaj nga mendirë nete nga keqbërësit e çellymqind të ndryshëm Allahu na lejon të na mundson Allah jalla wala timit të lërshëm të shprehim me lërshëm e të jetojmë lërshëm të adhurojmë Allahun jalla wala lërshëm dhe në sallatë amanuh çdo kujt në botë kudo që të cenuohet e drejta për të adhuruar Allahun jalla wala Për të adhuru Zotin e Tij, selallane e madhuar që të marrin fund format e ndryshme të kësaj dhune kudo qofshë atot. Me kaç që po ju japm fund. Kemë kaluar nga minutat dozë këtij misioni, pa po shpresë që ndoshta kanë qenë të nevojshme, andaj aty ku ja kemi çeluar, Allahun na falënderojm. Atij ku kemi gabuar, padyshimse është natyra jona dhe është mangësi njerëzore përse ne rusem Allahun gjatë lavdës që Allahu t'na fal. Dën takimin e arshëm, Allahu ju ruaj. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.